А ви ж просто переконливо неправду вигадали. Я піду до райкому, в нас секретар новий. Я почув, як він пошкандибав, і вчителеві милиці дивно так шурхотіли, провалюючись у пісок. Така розмова справді відбулася, минулого літа. Я думав лише про віру, і відразу ж от школи, на ходу забуваючи вчителіві слова, подався на Майдан у центрі села. Поліщук мене не образив, але з часом, мірою того, як закоханість моя ставала гострішою, чужі образи ставали все відчутнішими для мене. Любов знімала з моєї душі всі нашарування, нарощені для самозахисту, і совість оголювалась, відчуваючи дотики, на які раніше я ні за що б не зреагував. «Тут буде пам'ятник», – сказала піонервожата. Ми стояли перед гранітною брилою, ще без написів і скульптур, в центрі меморіалу. Я нахилився і підняв листок берези з-під черевика в піонервожатої. Так чисто було навколо майбутнього пам'ятника. Годину тому я подарував піонерській дружині імені Василя Іллюка ілюстроване видання своєї книги. А ще раніше передав у Фонд музею партизанської слави гонорар за перевидання моїх віршів про Гринівку. Мила шкільна піонервожата дякувала мені від імені жителів Гринівки. Вони приїхали сюди з Київщини, Житомирщини, Чернігівщини. Стільки людей звідусіль наїхало, всі нові, адже з довоєнної Гринівки ніхто не вийшов живим. Хіба що вчитель історії вийшов з лісу на зустріч нашим розвідникам, які наближались до згарища, і сказав, що він єдиний, хто залишився тут, що він вбивав німців, а ті спалили село. Партизани дали фашистам останній бій на узліссі невеликим загоном проти карателів. Він сам ховав товаришів своїх у старій траншеї, он там у наших були вже німецькі архіви. І інвалідові сказали, подивимося. На місці хати Людмили Годик стояла меморіальна брила. Тут підпільники села Гринівки дали перший бій окупантам. Хата згоріла. Піонери, що розшукували документи про подвиг, не знайшли й сліду по ній. Пропала і Людмила Годик. Тут всі згоріли, і попелом піднялися в небо люди, будинки, сади. В Республіканському архіві зберігається наказ Фюрера СС Людце про знищення села, де в такій і такій хаті було вбито і поранено солдатів фюрера. Є рапорт про виконання наказу. Коли я читав рапорт, мене потрясла беземоційність його, о той самий людце, а точніше штабний писар його, виклав усе спокійно. Спалювати села, де лишилися самі жінки й діти, стало для нього справою звичайною, буденною працею, смислом паскудного буття його. Про останній бій не зосталося документів. Мертвий писар і папери зондеркоманди залишилися на полі бою. В останніх рапортах були лише згадки про те, що в хаті Людмили Годик виявлено і вбито партизана. В рапорті було бандита, чиї особу не встановили. Загинула й господиня, в якої партизан переховувався. Про смерть Людмили Георгіївни Годик свідчив той рапорт про знищення усіх без винятку жителів Гринівки. З вогню живим не вийшов ніхто. Крізь варту навколо села ніхто не пробився. Партизани, якщо вірити Поліщукові, дали свій бій на попелі і полягли в ньому. Я писав про героїв, ділив між ними лаври, переказував мною ж вигадану, свідків не залишилося, історію двобою партизана з есесівським вбивцею. Людмила Годик застрелила одного фашиста, про це було в рапорті.